הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי הוותם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי.